Връзка на съзнанието 38 лекция от учителя Държана общия околутен клас на 15 юни 1927 година в София Бог царува на небето Бог царува в живота Да бъде благословенно името му Размишление За следния път пишете върху темата Отличителни черти на Соломон, Сократ и Толстой. Животът е изкуство, вследствие на което трябва да се изучава като изкуство. Същевременно животът е и наука. Следователно. Като разглеждаме живота като изкуство, ние трябва да го поставим по отношение на вътрешното съзнание, което свързва всички факти на живота в едно цяло. При това тия факти трябва да се тълкуват положително всеки от който да се постави на своето място по отношение на целокупния живот, както и по отношение на всички живи същества. Това може да се постигне при положение, когато човек има частично или индивидуално отношение към космоса. В този случай аз разглеждам космоса като живо същество. Космическото съзнание има предвид човека тогава, когато неговото съзнание е будно и в четирите свои области – съзнание, самосъзнание, подсъзнание – и свръхсъзнание. Днес хората се намират на повърхността на космическото съзнание, тъй щото каквото започнат от негово гледище, всичко свършват успешно. Като говорят за живота, сегашните хора имат предвид главно материалните работи, материалните интереси на хората. Обаче материалните блага са последните блага в света. Когато от невидимия свят решат да умурят някого, да го лишат от живота, дават му материални блага. Например, достатъчно е да окачат на врата на някого торба с злато и да го пуснат в морето. Тогава за това мадрецът е казал Господи, не ми дава и богатства да не потъна на дъното на морето. Не ми дава и, и голяма сиромашия да не олекна много, че вятърът да ме отнесе някъде. Тъй, ако човек е богат, има опасност да потъне в морето. Ако пък и е сиромах, има опасност вятърът да го отнесе Значи, колкото е опасно голямото богатство за човека, толкова е опасна и голямата сиромашия. Казано е в Евангелието. Блажени нищите духом. Под нищ духом не се разбира сиромах човек. Някой може да е сиромах и да бъде горделив. Или може да бъде богат, и пак да е нищо. Когато постъпва в училище, ученикът не трябва да мисли за своя происход. Не бъдете като горделивите царски синове, които, като постъпят в училище, мислят, че много знаят. Те знаят толкова, колкото знаят и другите ученици. А това, че има ли царска кръв, те трябва да знаят че тази кръв е човешка и като такава тя е еднаква с кръвта на всички хора. Тъй, защото първата задача на ученика е да учи, да придобие достоинство, което всеки ден черпи от знанието в училището, а не да се гордее със своето произхождение и със своята кръв. Някой казва, че се е обърнал вече към Бога. Това още не е достатъчно. Да се обърне към Бога, това е вреда на нещата. Но след като се обърне към Бога, той трябва да влезе в Царството Божие. На същото основание казвам, ученикът не се нуждае само от знание, но той трябва да има и характер с нищо да не се подкупва. Истински характер е този, който с нищо не се подкупва и цялата земя да му дадат, той пак няма да се подкупи. Човек още не е минал през всички процеси на живота да изпита характера си. Всичко, каквото живота и природата дават на човека, имат за цел да изпитат устойчивостта на неговия характер, както и неговото, неговата морална устойчивост. И след като се изпита и познае, едва тогава човек може да говори за любовта. Любовта се проявява само при морално стабилен човек. Когато човек изгуби своята морална стабилност, и любовта изчезва от него. Казвате, какво правят тогава грешните хора без любов? Любовта се проявява и между грешниците, но там тя произвежда големи страдания. Бог е и фада, но там той произвежда такъв огън, какъвто никой не би пожелал. И тъй. Щастието ви зависи от вашите разбирани, от това, което правите във време и пространство. В това отношение всеки ден стават промени в човешката душа, както и в съзнанието му. Обаче, каквито и да са тези промени, мирът на човека не трябва да се нарушава. По повърхността на човешкото сърце и на човешкия ум, на човешката душа, както и на съзнанието му, могат да станат ред промени. Обаче Дойде ли въпрос до вътрешното му естество, никакви колебания и смущения не се позволяват. Каквито и усилия да правите, през каквито и изпитания да минавате, те са необходими за вашето развитие. От всичко трябва да се учите. Добрият човек може да бъде и богат, и сиромах, той от всичко се учи. Сиромашията и богатството са вътрешни, а не външни процеси. Когато човек раздаде богатството си на другите и остане сирома, той е добър човек. И обратно. Ако задържи всичкото си богатство само за себе си и не помисли за другите, той е лош човек. Питам. Какво разбирате под връзка на съзнанието? Под връзка на съзнанието се разбират правилни отношения към първичната причина или към космоса или към Бога. Като говорите за Бога, това още не значи, че Той живее в вас. В тялото на човека Бог не може да живее, но Той живее в Неговата душа. Днес човешката душа не е напълно в тялото. Човешкото тяло още не е устроено така, както трябва, т.е. не е още добре организиран. Един ден, когато човешкото тяло се устрои добре, тогава душата му ще се въплати напълно в него и той ще стане безсмъртен. Казано е че човек е създаден по образ и подобие Божие, но това още не е реализирано. Човек е създаден по образ и подобие Божие, но още не е направен така. И наистина. Казвате, че Бог е всезнаеш, обаче човек не е всезнаещ. Знай ли той какво има на слънцето? Знай ли той какво всъщност е въздухът? Знае ли на каква височина достига атмосферата около Земята или знае ли какво има в дълбочината на океана? Знае ли какво има в центъра на Земята? Защо не знае всичко това? Не ли е създаден по образ и подобие Божие? Само Онзи може да знае тези неща, в когото космическото съзнание е пробудено. Той може да напуща тялото си и да обикаля Земята, да влиза във вътрешността и да види от каква материя е направена, от колко пласта е съставена. Той може да слиза и на дъното на океана, както и да отива на Слънцето. Много неща знае този човек, но нищо не съобщава за тях. Ако някой от вас на сън само отиде на Слънцето, всички вестници ще пишат за него. Така постъпват и децата. Те обичат да се хвалят. Каквото чуят или видят, веднага го съобщават на всички. Обаче, който е развил в себе си космическото съзнание, той е разумен човек. Той знае какви усилия, колко работа, колко енергия е живял, докато стигне до това положение. Той постъпва внимателно, за да не загуби това съзнание. Големи препятствия е срещнал той в пътя си, докато развие своето космическо съзнание. Щом стигне до това положение, той изчита понякога земното богатство за спънка, а земната си за благословение. Един богат американец вложил 6000 долара в една банка да му послужат за стари години. От този ден той престанал да спи, престанал да се моли, все за банката мислил. Най-после той решил да се освободи от това тежко състояние, извадил парите си от банката, раздал ги на бедните и се успокоил. Започнал да се моли на Бога усърдно. Значи, вярата му в 6.000 долара била спънка в неговия живот. Този пример не се отнася за бедните хора. Те ще си кажат, като имаме тия пари, ние и спокойствие ще имаме. Този пример се отнася до вас като ученици, които искате да направите връзка в съзнанието си, да дойдете до космическото съзнание. Докато това съзнание не се е пробудило в вас, вие можете да внасяте парите си в разни банки. Щом се пробуди, без да мислите много, ще извадите 6000 долара от банката и ще ги раздадете на бедните. Докато сте обикновени хора, вреда на нещата е да внасяте парите си в банки. Щом станете необикновени, ще вършите необикновени работи. Христос е казал, не влагай съкровищата си там, дето ръжда и молец ги изяждат, но вложи ги в небесните банки, дето нито молец, нито ръжда ще ги изядат. Вие ходили ли сте в тези банки? Знаете ли какъв е редът и порядъкът там? Вложили ли сте си парите в тези банки и след хиляди години да отидете да си ги вземете, без да сте изгубили стотинко от тях? И най малкия капитал да сте вложили, той ще ви се върне без никакви отдръжки, без никакво накърняване. Но и за най малкия заем, който сте направили в една от божествените банки, също така се държи сметка. Ще ви извикат и ще кажат, платете си заема, който сте направили преди еди колко си хиляди години. Там за всичко се държи сметка. Сега ще ви задам няколко въпроса. Защо като обичате някого, трябва да го питате, обича ли ви той? И защо трябва да му казвате, че го обичате? Защо трябва да ви говоря днес? Вие сами не можете ли да се учите? Ще кажете, че ви говоря, защото служа на Бога. Да служите на Бога подразбира да приложите Неговия закон на земята. По този начин само хората ще направляват своя живот. Ако хората живеят според своите закони, а говорят за божествените, техният живот няма да устои. Може ли да устои връзката между две въжета, едното от които е здраво, а другото слабо? Не може. Такова нещо представлява връзката между божествения и човешкия живот, ако човешкия живот не се ръководи от божествения. Когато между съзнанията на двамата души се прави връзка и двете съзнания трябва да бъдат еднакво силни. Силен човек е онзи, на когато съзнанието е винаги будно. Будно съзнание пък е това, в което няма Никакво прекъсване. Греховете и страданията на хората се дължат на отклоненията, които стават в техните съзнания. Например, някой човек отваря Евангелието всеки ден да прочете поне един стих от него. Една сутрин обаче казва И без четене на стихове може. Щом каже така, в съзнанието му се вмъква нещо чуждо, което го отклонява, прекъсва връзката му. Когато съзнанието на човека се прекъсне, той не може вече да контролира своите мисли, чувства и постъпки. При тези прекъсвания на съзнанието, човек губи своя дух, губи смисъла на живота. Изпитанията, страданията, сиромашията, те стават причина да се прекъсне съзнанието на човек. Някои хора в сиромашията си много редностни стават към Бога. Те се молят, работят, подвисават се духовно. Щом забогатеят, забравят Бога. Не. Човек трябва да търси Бога и като богат, и като сиромах, и като учен, и като прост. Най-красивото нещо в човека е да гледа на живота като на изкуство и като наука. Чрез тази наука той ще създаде в себе си характер, чрез който ще моделира своя ум и своето сърце. Да моделира ума и сърцето си, това значи да моделира и да оформи, да организира мислите и чувствата си. Ако срещнете човек, в когото мислите и чувствата не са организирани, ще кажете, че съзнанието му е прекъснато. И наистина, всяко прекъсване на съзнанието създава в човека известна аномалия. За такъв човек се казва, че е особен. Той се намира под чуждо влияние на безброй същества около него. Мускулите на ръцете и на краката му треперят, цялата му нервна система е разклатена. Всичко в него е в дисхармония. Ако хванете ръката на този човек, тя е разслабена, мека отпусната. Често развалените хора имат такива ръце. Развалени значи и развъртяни, развинтени. Развратен, развален човек е този, който не върви в Божия път. Той не може да задържа в себе си и най-малкото количество божествена енергия, понеже има дубки, през които тя изтича. Като резултат на това изтичане идат различните болести. Това изтичане на енергията от човека се нарича в науката демагнитизиране. Много от болестите на съвременните хора се дължат именно на това демагнетизиране. Главоболието, например, се дължи или на натрупване излишът на енергия в стомаха, която не може да се пласира, или е на недостиг на енергия в стомаха и това показва, че между главата и стомаха има известна връзка. Като засна знае това, човек трябва да регулира своите сили и целия си организъм. Това може да се постигне чрез връзка с първичната причина с космичното съзнание. Само по този начин човек може правилно да се лекува. Космичното съзнание е в сила да регулира енергиите на човешкия организъм, като ги насочва в права посок. Когато имате връзка с божественото или космичното съзнание и започнете да изучавате някой предмет, той ще хвърли светлина във вашето съзнание и вие лесно ще изучавате този предмет. На това се дължи факта, дето някои хора разбират Библията правилно, по дух, по вътрешен смисъл, а другия вземат само в буквален смисъл. Първите имат връзка с космическото съзнание, а вторите – Нямат такава връзка. Да разбирате Библията правилно, това е изкуство. Да разбирате вътрешната връзка на живота, това също е изкуство. Като ученици на Великата школа, вие се различавате помежду си по възраст, по опитности, по преживяване, вследствие на което едни от вас са стари души, а други Млади души. Като не знаете това, вие казвате, защо тия млади момичета и момчета са влезли в школата? Вие не знаете още, дали те са млади или не. Дали човек е млад или стар, това зависи от възрастта на неговата душа. Някой може да е на 15-20 години, но като душа да е стар. Друг може да е 60-70 годишен, но като душа, да е млад, казвам, който не разбира живота като изкуство, той е млада душа, безразлично на каква физическа възраст е на земята. В това отношение всеки трябва да се стреми да разбира живота като изкуство. Като разберете живота така, ще видите какво велико бъдеще се разкрива пред вас. И млади души да сте пак е добре, но трябва да знаете положението си и мястото си в живота. И млади и стари души, всички трябва да работите, за да развиете космическото съзнание в себе си. Ако с това съзнание започнете да изучавате астрология, ще знаете на кое място трябва да поставите всяка планета. Ако всяка планета поставите на мястото й, вие ще се домогнете до живота като изкуство. Тогава ще можете да гадаете върху събитията, които се случват в живота. Същевременно ще гадаете и върху събитията във вашия в живот. Ще знаете всяка година какво ви предстои да минете. Само онзи може да гадае бъдещето си, в когото е пробудено вече космическото съзнание. Във връзка с въпроса за предсказване бъдещето на човека, турците казват Каква от гадаенето, когато никой не може да отмени това, което е написано за човек? Вярно е. Има много неща, веднъж определени, те не могат да се отменят, но те могат да се отложат. Когато човек не е готов да посрещне нещо, било добро е зло. Това нещо може да се отложи. Едно е важно за човек. Той не трябва да мисли как може да отмени лошите условия, които му се готвят, но да работи върху себе си съзнателно с цел да приготви добри условия за своето бъдеще. Тези добри условия ще го поставят при същите условия и в невидимия свят. Ако води непорядъчен живот, без да иска, той си приготвя лоши бъдещи условия, които ще го заведат в ада, в така наречената тринадесета сфера на Земята. Подобното, подобно привлича. Ще ви дам едно правило за живота. Всяка сутрин, преди да започнете работата си, отправете съзнанието си само за две минути към космическото съзнание, да се свържете с всички живи същества на Земята. През тези две минути постарайте се абсолютно да се отделите от този свят, като че около вас нищо не съществува. Първи англичаните направиха този опит. След свършване на общоевропейската война, в цяла Англия се издаде заповед найде кое си число в точно определения час за две минути да спре всякакво движение, всички фабрики, работилници, училища, всякакви заведения и който дето се намира. Да отправи мисълта си към Бога, към невидимия свят, да се свърже с Него. Красив момент е този. Две минути цял народ да посвети на Бога. Ако един ден се определят пет минути, още по-добре. Цяла Англия спря обикновения живот, своите ежедневни работи за две минути, за да се свърже с Бога. Какво би било, ако цялото човечество определи един такъв момент за връзка с невидимия свят? Мощна вълна би се разляла из целия свят. Сега и на вас казвам. Всяка сутрин, след ставане, ще определите две минути за връзка с невидимия свят. Силата на човека седи във връзката му с невидимия свят. Всички, които са завършили своето развитие и се интересуват от човечеството, имат тази опитност. За вас е достатъчно за две минути само да отправите съзнанието си към космическото, божественото съзнание, за да се свържите с напредналите същества и да опитате силата, която те упражняват върху вас. Достатъчно е само две минути да тече тяхната енергия през съзнанието ви, за да можете през целия ден да се чувствате силни, Мощни помисли, почувства, по дух, да свършите успешно работата си през деня. И тогава ще отправите благодарността си към невидимия свят. Две минути са достатъчни за вас. Някои се оплакват, че нямат време за духовна работа. Не. Само две минути са нужни на човека, за да се свърши с невидимия свят. Като ученици, предстои ви вътрешна работа. Способният ученик пише хубаво, говори хубаво, рисува хубаво, свири хубаво, чувства и мисли правилно. Това значи да разбира човек живота като изкуство. Изкуство е да знае човек как да услужва. Едно е нужно за това. Сърцето му да е отворено, щедро. Щом сърцето на човека е отворено, хиляди начини има, чрез които той може да помага, да услужва на другите. Изкуство е да знае човек как да взема и как да дава. Така трябва да искате, че да останат доволни от вас и да кажат «Доно този брат и друг път дойде да ми поиска нещо». Така трябва да свирите, че да останат доволни от вас, да пожелаят и друг път да им свирите. Това значи да разбирате живота като изкуство. Това не може да се придобие в един ден, нито в една година. То е задача на вековете. Но работата в това направление донася всеки ден несметни богатства. В един ден човек милиардер не става, но като придобива всеки ден по няколко милиона, някога ще стане милиардер. Милиардерът не се задоволява с милиони. Обикновеният човек се задоволява с един милион даже. Ученият с малко знание не се задоволява, но обикновеният човек и на малко знание е доволен. Три категории знания има в света – Едните знания са необходими в живота, другите са украшения в живота, третите са благословени. Последните дават мощ, дават сила на човека. Следователно, човек трябва да се стреми и към трите категории знания. Сега, като ученици пред вас седи великата задача всяка сутрин да употребите две минути от времето си за връзка с великото космическо съзнание. Две минути през деня, използвани правилно, съставля, съставят един истински ден. Като умножите 365 дена по две минути, ще получите 12 часа. Значи Истинската работа през годината се равнява на тия 12 часа или половин ден. Този половин ден ще ви донесе големи богатства. Следователно всички мъчноти и страдания на човека не са нищо друго, освен приготовление за тия 2 минути. Англичаните са определили тия две минути за вътрешна духовна работа под ръководството на твоя духовен ръководител. Техният ръководител е един от видните адепти. Благодарение на тези две минути англичаните можаха да се спасят. Те благополучно минаха през мъчнотиите, които невидимия свят им беше определил. Голям беше кранат, през който благословението от невидимия свят тече през тези две минути. Какво ще направим за две минути? За какво първо да мислим? Първата минута ще мислим за любовта си към Бога, а втората минута за любовта си към ближния. Няма по-велико нещо от това да мислите за Бога и за ближния си. Изпейте сега песента «Бог и любов». В неделя, рано сутрин, преди да изгряло слънцето, целият клас, без изключение, ще дойдете на изгрева да приложим в закона за двете минути. Който е готов да изпълни този закон, той е ученик. Първата минута ще мислите върху първия закон. Да възлюбиш Бога своего, с всичката си душа, с всичкото си сърце, с всичкия си ум и с всичката си сила. втората минута ще мислите върху втория закон да възлюбиш ближния си както себе си. Ще мислите само върху тия два закона, а всичко друго ще оставите на страна. Ще мислите само, само върху това, нищо друго кашлици, смущение, болки, всичко ще забравите. Ще забравите даже и да дишате. Всичко трябва да спре. Може ли да стане това? В Бога всичко е възможно. Когато Бог иска, и ние трябва да искаме. Когато ние искаме, и Бог иска. При тези условия, всичко е възможно. Когато Бог ни покани и да ни даде нещо, ние трябва да бъдем точно на определеното от Него време. И тъй. По закона на любовта, всички ще дойдете на изгреба на определеното време. Каквато изпънка да се яви, ще дойдете на време. Всичко трябва да преодолеете пред за тия две минути. Че сте били болни, нищо от това. От леглото си ще станете и ще дойдете. Че майка ви или баща ви умрели, пак ще дойдете. Даже и вас на носилка да ви носят, пак ще дойдете. Ще спрете носилката, ще слезете от нея и на време ще дойдете. Ще поставите като англичаните. Точно на време и то само за две минути. Целият ви живот се заключава в тия две минути. Не може ли да изпълни този закон всеки сам в дума си? Не. Всички трябва да дойдат на изгрева, колективно да го изпълним. Там има достатъчно място. Ще се наредите пред и зад боровете на метър, метър и половина разстояние един от друг, всички да бъдете свободни. Ако опитът излезе с поучлив, ще направим и втори и трети опит. Тъй, че... И за онзи свят да заминавате, пак ще дойдете на изгрева. Докато не се изпълни закона за двете минути, на никого не се позволява да заминава за онзи свят. Бог царува на небето. Бог царува в живота. Да бъде благословено името му. 38 лекции от учителя държа на предобщи окултен клас на 15 юни 1927 г. в София.